pom pom pom pom Ongitugi mintsaliku juntarat, gaurkoa aiagaia korbirrusak ekagi dituen, ondorioak kultura munduan osakagi krisiatik landa. ekonomia krisia bai eta ere kultura krisia ere duela, duela,martxo eh, erditxotik funtsean, konfinamenduarekin aktivitate gehienak eta ikuskarri guziak gelditu dira. Eta horai konfinamendua txatzen ari delarik, animaziona guzi guziak ere, zestatuak direlau dauntako ikusten dugu hartzen gira, kalderazko punduak direlarik geroko. Zalantza handiko egoera hori nola biziote duten kulturarloko aktorek, hori dugu ikusiko gure gauko inguruan gurekin izanen ditugularik, Gotzon Barandiaran, Lara Betzuaga, Euskal Idazle eta Kulturgilea, musikahar loan eh, bihotz bakartien klubaren eta Katamalo taldearen partaidea, eta Aotxenearen koordinazio lanak ere egiten dituenak horik durangoko azokan. Manesfuz antzerkilari aktorea, a Depen baita ere asut kolektiboaren sortzailea huts teatroarekin ere lan egin duena, baita ere Eskoal telebistako telesailetan ere agertzen dena mailaleen egota rasu atara sortzez, eta e, kantariak, astetikasia ezpela taldean, e, musika eta kantu errikoiak, behinan baita ere, pop, rock, blues, gospel, musika sailean ere, eta ari dena, duela sei urte bilbide, profesionalaren autua egin duena, eta... Pascal Indo, eh, kantari musikaria, eh, ikusentzunezko teknikaria, sehaskako presientoia eta garapen kontseiluko lehen ere dena. Eta zuheri, beraz eta zuekin, aipatuko dugu gai hori, Eh, orduan, lehen-lehenik eh, konfinamendu garai hori, nola, bizi ukan ote duzuen. Orduan, zurekin uh, hasi emanez, uh, eta horan, zerki larigisa eta beste guziak bezala. Etxean egon behar izan duzu, baina zure uh, aktivitateak segitu ote dituzia etxean. Eh, Asti eta mi eskare, eh, gomitaru uzaturik. Eh, Aktibitatea bai, eh, berez. E, antzerkilarien lana ez baita oholtza gainean mugatzen eta gure kasuan e, asut kolektiboa sortu dugunaz geroz e, Simun eta e, Simunera naia eta Arantxa idigoienekin saiatzen ba, gira gure proiektua e, garatzen, hiru ahdatz ditu, alde batetik e, sohkuntza, biztan da, biztaldetik E, ikastolekin eta orroak eskolekin egiten dugun lana eta beste atal bat egintza mailan nahi baduzu. Eta orduan lana berez badugu. E, ausarki eta etx gonik ere izan dugu e, zer egin baita administratiboki ere. Gero e, gure kasuan nahi baduzu coronavirusaren e, egoera berezio hori e, etorri denean, E, momentu berezi batean a, a, rapatu gaitu, e, beldez a, aski indartsu ginen momentu horretan, horrekin eranak duena da e, zaldi urdina antzerkia emaiten ginuela, eta e, laro bat data baginituen egitekoak or, urria eta ekaina bitartean, iruro bat eginak ginituen, uste dute meretzi gelitzen zitzaizkigula egitekoak, eta horiek ez, ez datuak, e, izan dira benala ere, E, nola gana, osasunez aski indartxu ginen momentu horretan, eta beraz horri aurre egiteko, e, balia bideak ere nun baitan e, bagen dituen. Ez da inundik ere ala e, denentzat, eta guk hemen iparaldetik genera lan egiten dugu bi errealitate edo iru errealitate desberdinekin or, autonomia elkartea, nafaroa eta, eta idigune elkarkoa eran nahi du e, zinez Egoerak eh, ahas desberdinak izaiten aldirela guk intermitentziaren eh, sistema ere eh, baliatzen dugu. Eh, zinez, eh, ez zinda jende guzia, or, eh, kulturan lan egiten duen jende guzia hori errealitate eh, e bakar batetik eh, begiratu. Baz, orra, gure, gure aldetik, nebo zu, lanean segitu dugu, eh, eta egoera horrek ekarri duen eh, lupa, Efektu hori ere, ongi begiratu zer nahi horrekin, koronavirusa ez da, ez da elementu ola, e, bakarti bat, e, zerutik etorritakoa, e, egoera latza izan da dudaizpidik gabe, maila hainitzetan, jende hainitzentzat, eta Gehien bat e, agerian utzi ditu horra arte jadanik e, kinkalarian edo deshoeka e, ahundian e, ziren e, egoera edo fenomeno batzuk. Beraz gure, gure aldetik nahiba duzu horri e, begira egon gira, bai eta eta gerorako ausnarketak e, elikatu ditu dudarik ere. Mm -hmm. Perrezinen gira, hori patu dituzu eta prezeski egoera latz batzu zirela aintzinetik eta piskat ja, zer, zer diren eta, eta prezeski zer bilakatu diren ere oreiko egoeran, mailen kantari bezala zure konzertuak gelditu dira baina zure abotza ez daftan gelditu Ez, ez, ez, piskat amaz bezala e, gauzak e, segitzen ditugu gure gure eguneroko ta sunean saktsenda arte artea beraz bai egunero kantatu dut egunero uh, saiatu duten proiektuatuan unitik uh, lantzen eta intzi nabasten gero egia jaiteko ere bai uh, gozatutara uh, asko <laughs> uh, denbora uh, piskate uh, uh, galditza bichar. bai bai galditza nere ekipotuarekin eta gostatu dut biok uh, tute loginen eta Eta beraz, bon, uh, atxe maiteko denbora, egi e e denbora bat lan egiteko, <laughs> xe jorteko batekin ez da errez, beraz, beraz uh, alare behar zu denbora hori zerbait positibo eta polit xortzeko eta hori ere horretan uh, Uh, zerbait ala, ateratzen dut eski positiboa ere bai. Mm -hmm. Gero lanaren aldetik egia da, gauza guziak anulatuak izan direla, ez estatuak, uh, bai konzertu, nire konzertua, nire izenean, baita eta koruarenak. Koru beraz, uh, ogoi bat edo gota bost uh, konzertu datak, hudan eta hori uh, buztu arte, beraz, uh, Hori bon, ere kontudatzea, beraz behar da motivatu behar da ere pixkat, um, zerbait uh, sohtu, eta um, uh, kantariekin, zentak horretan hainitz dira, kantu, eta hor uh, bakartasun batean, ere bat, batzu, oh, bakartasun mm -hmm. batean erori dira, nahi bauzu, beraz hor uh, mantentzea zerbait lotura bat, eta xaitu gira gauzak proposatzen, algarrekin izaiteko, kantuz, eta musika beti harap. Uh, interneten Zerbet. bidez eta lotu duzio? Bai, ba, izosare sozialetan e, eta hasa ditugira musika entzu, ent, entzunaraztea, gauzak pishkat, joko batzu musika entzuteko, musika egiteko, egin dugu klip bat ere maztekoroarekin, buaminakekin, e, ara, nun bakortsak bere mugiko jarekin etxetik eta gero muntaketa iten. Eta, eta bon, olako gauzak muntatu ditugu, e, pixkat indaha eta gero ari bezatzeko, gero, ara egia errandu duen bezala hor oh, ikusten dugu ukanen kanen ono onno momento baina aski positiboa nainoke gelditu e, lana bada ba, bada bada badugu egiteko rik egunero badakigu zergatik likitzen giren egunero Hortan aritzeko eta uai, ze baldintzetan eta nola intzinarazi gauza hori, hor badira ideak, behar ditugu, erantzun batzugu, no? Mm -hmm. uh, zinez, uh, garribiki eta garrekina intzinatzeko banen. Uh, ara, pozitiboa buai, izan buai behar da. Asi asiste behiz bitzenko duan? Hor joan den astean asia haste dugu, uh, aste untan ere behiz hasiko. Koroguziekin, bom, gero mudu berezia da, eh, bakotzak, badugu, baxu, horpegi uh, uh, babeslarekin ahigira, uh, uh, kantuz, beraz, <laughs> nik badut <laughs> plexiglazko berina bat ene augean, ez da, ara, uh, baina bederen sortzen du naia elkartik usteak ere kartzen du indaha, eta eta horrek emaiten du motivazioa, segitzeko eta gero pentsatzeko eta segitzeko eraikitzen proiektuak eta pentsatzea noiz hasiko giren eta nola eta ze proposatu nola sortu gauzak eta hortan sortu giren. Gotzon barandiaran, eta zuek, eta zuk, nola bizi izan duzu prezeski konfinamendu garai hori estxan egiten ginuen, egoera ezberdinak direla, funtsian eskoaleriko erimu administratibo ezberdinetan. E, gogorra izan da, pasaiak hori, orzo maitila beteza? Bueno, nik uste gugorra eh, erri bezala, orzo gogorra izaten ari dela, ez dela maitu, eh konfinamendu hori eta konfinamendu horren eragina, konfinamendua fisikoa e, pasa desa pasadugula izan genezake, baina uste dute konfinamendu ideologiko eta emozionala estugula estugula pasa eta are gutxia euskaldunok eta euskal kulturgintzan aritzen garenok, bueno, ni ni esusean harrapatu ninduen uzut gehienok bezela. Gerora nahiko azkar E, erantzun genuen e, berehala igarri genituen hainbat neurriri hau da lehenak izan ginen kultur gintzan e, konfinatzen, lehenak izan ginen gure emanaldiak eta gure lana bertanbera e, usten ikusi genuenak e, batzuk atzeratzen, baina askota asko, asko bertan bera geratu dira eta ez dakigu errekuperatuko diren berriz egingo ote ditugun eta horre, aritu ginen ba, greba digital baterako deialdia sustatzen e, apirilaren bat eta 22an burutu genuena e, eta hor dutik ba, greba digital horren e, deialdiaren hirugarren helburua da Euskal Herri osoko kulturgintaren ekosistema bilduko duen topaketa mai bilera handi bat antolatzeko lanetan lanetan ari gara batez ere. Sorkuntzari dagokionez, ba lehena gutik ere nik ni, ni neu pentsat ez, ez neukan e, oso baldintza onik e, sortzeko, ni langile autonomoa naiz, horrek esan nahi du ez dauka dala lana sigurtatuta, e, lana etengabe bilatu behar dugu, lana etengabe asmatu behar dugu. Ni idazlea naizen aldetik, ba liburu bat idazten urteta erdi eman dezaket, urteta erdi horretan ez estut inolako laguntzarik ez dut eh, horregatik ezer eh, hasotzen eh, eta behin liburua argitaratuta ere ba, ba badakigu oso zaila dela Euskaraz, eh adibidez esagudut, asko da baina 1000 liburu saltzea ez eta 1000 liburu alduta ere ba hortik ateratzen duzu netekina 700 eurorara ere eta iristen ez orduan etengabe aritu behar dugu asmatzen az, lana bilatzen eta lana okitzen, orduan gu ere aritzen gara ba, kultur, kultur gile bezala antolaketa lanetan, kudeak eta lanetan, aurkularitza lanetan, aritzen gara transmisioan ere bai, baina hori bon, dena bertan berak eratu da, eta orain barruak oso nazita, intelektualki ideologikoki asko pentsatzen, denbora askoen maten, norantz eta norekin eta nola egin behar dugun bidea, e, euskara Zugarrizko Kolpea jaso du, eta ez kolpe hori e, harinduko denik, etorkizun batean, gu behintzat inguruan e, jasotzen ari garen, inguruti jasotzen ari garen informazioan arabera dibidez, ba, ba, erakunde publikoek e, murrizketa handiak egin dituzte jada, eta egingo dituzte aurrerantzean ere bai eta egingo dituzten murrizketa hoietako asko kulturgintzen izango dira jada egin dituzte oso handiak eta eta aur ikusten dugu, e, murrizketa hoiek handiagoak izango direla datozen urteotan orduan ba, barruak nahiko nazita, egia esan e, eta harreman asko asko izaten izaten ari nahi hainbat kulturgirekin Euskal Herri osoko, Ainbat kulturgilerekin ea guztion artean e, asmatzen dugun e, bidea bidea egiten, eza? Eta... Son, ori, e, ba... bai, gotson, hori... Gotson, barketu, eh? Entzuten uzu? Gotson? Bai, bai, bai. Hori bai. bai. bai, barnatuko dugu ere, eta gure mahin inguruaren bai. zehar, eh? Ondoko puntuetan eta zehazkiago barnatuko ditugu. Eh, eta mm. doi-doia zure eh, bizi pertsonalaren aldetik erranduzu, eh? Idazteko eh, eta demora hartu duzula eta, eta hori, beinan estela lan hori ordainduta behar duen bezala. Eh, izan direa beste badakigu eta musika sailean ere hainbat esperientzia segitu dituzula eta e, interneten bitartez izan direa hor pasatu den pasatu diren ilabete hauetan esperientzia berri batzu prezeski, kultura bizi erazteko? Bueno, bai, horregonda, denetan, horregonda, ziedade antzeko bat e, ez dezagertzeko e, hainbat euskal sortzaile aritu da, orain asko apaldu da, baina asko jarraitzen du ez, eta nire irudipena da, alako ansiedade antzeko bat dugula ba, agertzeko, egoteko, zare sozialetan, eh, eta hor barnean, funtxean dagoena iruditza zait, beldur handia dugula desagertzeko, eta normala da, gu erdaren kulturak eh, egunero, egunero, egunero, zare sozialen bitartez, eh, Internete jartzen dituen edukien aurrean, ez gara inor, ez gara deuz, oso txikiak gara, Eta irudiz dezaite eh, anantsieade handia egon dela eh, agertzeko ez. Eez desagertzeko egot esateko gure kid eh, hemen gaude oraindik jarraitzen dugu jarraitzen dugu sortzen, Bestalde batetik ere ezkuuzabaltasuna handia ikusi dut, ezka zorzaileen aldetik oso ondo ulertu dugu eta hasieratik gainera eh, covid kobide meretsiak zelako eh, kolpea eh, eman digun gizarte bezala. Eta, eta kolpe hori e, gozo, goxatzeko e, e, berehala atera gara e, plaza virtualera e, ba, gure sarmen lana konpartitzeko gure herreki horrek ere badakar beste gogoeta bada eta bueno ba, nori ari garen doan e, ematen hori guztia esta facebook instagram youtube oiegusia ke estatutatuetako multinazional e, nazioarteko plataforma e, turbokapitalista dira, estaukatenak besterik guruan diru irabastea baino, eta horra garagu berai doan ematen hainbat eduki, estaukagu eduki hoiek inolako eskubiderik eta gero baita ere ikusi dudana da ba, ba bizirauteko mm, interneten e, zuzenekoa Hordezkatu ezin duten hainbat ekimen martxan jartzen, e, probak egitea da, probatzen ari gara, baina nire irudipena da, horiek e, bakoitzak bere aldetik egin eskero, ez daukatela e, torkizuna handirik, ez direlako bideragarri oso garestiak direlako. Esan eh? nahi dut ba, ikustea, ba, komunikabideak kontzertuak antolatzen, e, bankuak kontzertuak antolatzen, eta, eta antzekoak ez da. E, iruiz desaitoiz gogo eta oso sakon bat egin behar dugu, gure baliabideak bideak zeintzut diren e, bai ekonomikoak, e, bai e, persona, personen aldetik, ze baliabide bide ditugun, e, uste dut, partekatu egin behar direla, edukiak partekatu egin behar ditugula, eta herri estrategia bat adostu behar dugula. Bestela gu e, plataforma haundi hoien aurrean, guk ez daukago hoiekin, e, konpetitzerik e, e, beraiek asko zahal e, handiagoa daukate eta, eta irentxigin guaitu uste. Paskal Endo, Freseski, hor, eh, emankizun hori doidoia doi pato ginuelari gelgarren artian ere, bideo orteik eh, abiantzinen, eta eh, garapengon zailuan ere, lan bat egindu eh, zuen, ikusteko, iparesko leriko, kultur eta gilek eta eh, nola bizi izan duten eta nola jarduki duten funtsian krisia hori? Ba, deja eh uh, uh, grabenganchiluarekin egin duguna da ikustia covid horrek zer eragin duena iparraldeko gizartean Uh, berriz eta eh? da iparraldeeko uh, makarik garapengon txailua Euskal Herribo Suorako ezbaitu orain dikantolatu eta egin enda egun batez, baz bizikien zen entzutea uh, berrizko iparraldean uh, uh, lenik badira bigauza, uh, simonek ba, <laughs> manesek, manesek. <laughs> <laughs> eta uh, jadanike uh, ginuen oinarria etzen aintxeindua Eh, eh, Guk Arspalditik erraiten dugu Lur aldeko kultur proiektu egiazko bat behar dela iparaldean. Diakimeerda eh, eh, kompetentziaren aldetik denek aldutela kultura egin, eh, franziaren legea baita, eh, erri udaletxetik... E, estatuara ino, denek badute kompetentzia kulturan. Eta bakotsak egiten du kultura zerbait, kulturari zerbait, e, usu da bere e, naikeri propioaren e, e, erakusteko eta ez bat ere e, egiazko politika orokor baten e, e, bultzatzeko. Bez, hortangira. Hormita, e, pentsazazu, e, bideak, edo ospitaleo, edo, nidakita zer, edo zein e, osasuna edo partekatua balitz, denen artean, e, kristoinbordela izan entzela denek argi dugu buru jan, ebe, kulturan ala da. Eta hori importanta da lehenik egitea. Gero egin ditugu kronikak, kovidari buruzko, ekonomian, eta kulturari buruz ere egindugu bat, eta Bizki interziarkia izan dira, biziki-biziki e, interziarkia izan dira, kultur, e, munduaren e, erantzunak, kovidari e, buruz. E, lehenik e, izan da gauzabaikor bat, eta ipatu zupeskan mairen, da denboraren. Uartu gira, Zon behar genuen kultur egideok denbora, behar dugu denbora hori. Alta, gure lanean maluruzki, badakigu, eh, eren bat obekienik, laur bat guti ora bera, egiten dugula, egiazkiz gure lanean. Jena baita, kantari batek kantatzen du bere E, lan e, denboraren lau ordena baizik eta antzerkian bertintsuuta. Bertze hiuaurak zer dira administrazioa proiektuaren mantentzea, e, <coughs> Bilpurak bertzeekin e, e, ikuri antolatza den e, edo festivalen e, antolatzaen <coughs> e, presentaketak eta bertzea ikustea da. Bez ez dugu gure lana baitezpa da e, edakusten den lan hori, ita kantatu eta errepikak kondatuz gainera. Eh? Uh, kantatzen, edo musika egiten, ez dugu remeste lan uh, denbora pasatzen, eta hor demora pixka bat dukandugu. Bez, hor uh, izan da uh, gauza interjarri bat, genoa, eta bortxatuak izan gira galditzea, eta hor huartu gira denboraren uh, baloreaz. Uh, bigarren gauza importanta, kronika eh, horietan uh, agertzen dena, uh, da empresatipiak eta kulturaren munduak izanen direla COVIDaren... Uh, se llama el África sociedad, por lo que. Por horiek lado es laınıza religiosa cultural. Siempre viene aquí en cuanto a los Uh, uh, Kalakaino festivala anulatua Amar bi ikusgari nintuen uste dut, uh, ikusi-mikusi festivala, urgen uh, festivala anulatua, horre ez dakit somat data, ta, sekulako urte bateko lana gainera suntzitua, uh, jarako biltzaha, mila gauza hor konfinanmenduaren denboran jadanik anulatuak izan dira. Eta gainera erabaki dute, erabaki dute, ku kulturalki, Ma, ba, irailaren amabosta agete bederen, ezingo direla gauza ahundiak egin. En bigarren aktivitatean, no, ziriak eguneko euna galdu dut. Beaz, bai, ekonomikoki zaitasun ikaragajia izanen da gure munduan. Eta uh, Ez ba, e, ber, e, da ketuzietaik, edo bert, nora da, gotzonek berak errandu, egia da, kultura, usu, e, reitena barriab da justu man, lehenetak, eta hatzen da, mm -hmm. xoxa atseman behar balin bada, lehenik egiten entugu ekonomiak kulturarekin. Bon, hau, kenduko dugu, importantea ez baliz bezala. E, Ikusti dut or, interneten biziki e, gauza polit bat, eta, bon, ala ere, erengargiada, Sunday, uh, Sunday Times ek uh, galde hindu mila pertsonei zer diden bost uh, lan esentzialak, eh? essential jobs, eta atratzen dira doktor nörz lehenik, klinor bigarren, garbaj kolektor eta auker eta tein freman, behaz doktorea, uh, uh, garbitzailea, eta bertze, behaz horiek, eta inutilak diden Top, bosta ean lehenak artistak, <risa> eta ez euneko, itamaha, ez euneko irudogoita ameka. Beraz, jendearen mila pertsonen euneko irudogoita ameka taik, pentsatzen dute artistak indutila girela COVIDaren demoran. Alta zer egin dute demora pasatzeko, kontsumitu dute. dute gure lana, eta nola gainera urririk. Jana baita, normalian, bederen, bon, noizian bain joiten dira zin emarat, bederen 6-200 euro maiten dute, film horren begiratzeko, eta antzokirat joiten man inbadirado konzertu bat etarat, amak edo ma euro emanen dute ere, baina zerbait maiten dute. Hor, urri kontsumitu dute, eta ala ere, inutira gatz dituztenak, gure lana, eta, eta behaz, hor, bada, eta, eta uste dute, importanta dela, eh? noiz bait, ulertu beharko dugu, gizartea, pausatzen dugu, lauzuta be undietan, e, etxe bizitza, Ezkuntza, uh, <coughs> uh, osasuna, dut, bain, uh, ezkuntza osasuna eta bat falta dut, eta lana, bistat dela, eta lana. Eta nik diote ez bali madugu edo explikatzea jeneri bosgaren bat ema mehkotela, eta hau da kultura. Ez bali madugu hori lortzen, ez dugu behin ere lortuko uh, uh, gure uh, zutabe lan hori erakustea, eta jendeak uler ulehdezan gu gabe ez girela ino. Dola, aberetaik zer daukun ateratzen, beh, kultura da. Ni lehoin bate, batetait, ez naiz biziki diferenta, txitsia jaten dut nik ere, baina badakititz egiten berak ez dakiena. Eta geroari begira, hor, gero urbilaz lehenik ariko gira, hor, ahangurak hor direla, eta ikusiz eh, kultura sailean diren horiek E, be, ez direla, tipituz joanen, ulda juntan, erganaga dugun bezala, ebe, elgarretaratzen agusiak, ez estatuak baitira. E, maialen, e, eta kontzertuak egiten alko direa, nola ikosiste ulda juntan, ze modetako kontzertuak egiten alko direa? Ebe, dekretua ongi irakorri dut, eta ikusi dut ere, izan direla esplikazioak, dekretu hori piskat... Uh, ongi gulertzeko eta eduri zeremu privatuan, mm -hmm. eh? ez da debekatua, em, eman kizunak, da ikusgarria kantoratzea, beraz. Beraz, uh, gauza bat or, ahont, uh, bom, gero aipatuko dute kultura xaila hori, uh, bai, badut, uh, zinez, uh, arazo bat kultura xaila aipatzea, ez nik uste dut... Uh, Kultura, izan behar dela denetan, horik ustean ditugu turismoa, bidaiak eta ez dakit zer, hor, kulturan festivalak eta horik ekartzen zen ituzte jendeak, uh, eta ekonomia bat bada, ez da, bakarrik kulturaren adu artistena horretan, um, um, nor, nor, ez dakit non menen, sortzen da, ekonomi haundiago bat hono? ez da bakarrik artistena edo gure esorkuntzarena. Uste dut zabalagoa dela, dela beraz, kultur xail bat edo bos garen zerbait kolona bat ez dakit e, eraikitzea, bo zergatik ez baina, uste dut, argunt, kultura izan behar dela denetan, denetan, pol, pol, politika kulturara, normalez, Ez genuke hori nik uste hitz hori. Eh, erokeria da niretako aipatzea politika, kulturala. Ezt, ez dut ongi ulerzen konzeptua, zenta nik uste dut kultura denetan izan behar dela, eta pentsatu da bere. Beraz, maleruski pentsatu behar dugu eta eraiki behar da, eh, ez da iduriz gure adeen, eh, gizartearen adenean iduriz, beraz hori sortu behar da, benen kultura saila hori ikusten ditugu um, programak uh, politikan eta beti bi leho edo iru leho badirela eta zinez programaren az, uh, ahunt bukaeran bukaeran. Beraz, hori uh, zen bakarrik gaitzeko paskarendok erran duenari. Gero kontzertuak bai uh, ere mu pribatuan uh, maitan alditugu. Beraz ez dakit hauzoak uh, uh, nolaz uh, erriko bestak eta denak ez ez dakduak diren. Uh, izanen dira batzu... Zonbat den debiltzen aldira. Ebe ez da neugerik ez da mugarik. Ah, Ez, uh, diakinez, protokolo sanitario bat edo zerbait uh, aski askisimple, baina proposatzen badozu, zure gel hidroalkoholikoa gai maska batzuk, eta distantzia biskabat, baratzea hundi bat balin baduzu, berro eta amarre doleruko jende, biltzen alditutzu, promek gabe, eta hori uh, ez da debekatua, baina amarre izaitia ere mu publikoan, hori bai, debekatua da. Beraz, bon, hor hipokrisia ere bada, esenta azkenian, bon, e, ulertzen halko genuke, e, baldintza beresietan aritzea, baina, bon. baina, ere, ez hamar baino gehiago izaitia karrikan, eta egun bat izaitia etxe batean, bon, ez dut oso ulertzen zergatik ez. Baina, beraz bai, nik badakit bi konzertu eman ditudala, e, hor bat hostilalean, beste bat ustailan, ebe, ere mu privatuan, hala? Diene batzu, deitzen dute, eta nahi dute, beraz, etortzen gira. Noro Etena, baiten etxean izanen da. Noro baiten etxean, eta izaiten alda baidantza, bai, ba, bat dira, baratze bizikia hundiak, bat dira gauza batzu, ez dakit hauzoek edo, ez dakit etxeek errikoetxeak, errikoetxeak ez badute auturik hartzen edo irabiekitzen zerbait mantentzea edo animazio bat mantentzea, bantentzea, beh, diendera hor, hor partartzen part alduk uste dut ere. Baina, xantzerkiaren zat, hor oh, toki privatuaren ere, aikoz izte, pensatzen duzue hartzea, edo, edo ez. Ez. Eh, egi harraiteko eh, gauza ainitzen ik ez titularako egingari ikusten mm hori -hmm. eh, pertsonalki, baina eh, uste dut eh, berriz diteko eh, gure kulturarat. E... Eh, beti tendentzia baita dena haastea, eta kultura hitza bera ere erabiltzen dugunean, e, uste dut ez dugula gauza bera aipatzen denek. E, unat ginaintzin begiratu dut Wikipedian, Euskal Wikipedian egiten du, e, sozialki e, ikasi eta partekatzen dugun guzia dela e, kultura, Baz, ikasi badu badugu, badugu eran nahi du izkuntzatik e, pasak girela. Orduan, e, adibidez euskal kultura aipatzen dugunean, e, prinsipioz aipatzen dugu euskaraz sortzen den e, kultura, kultura bai? Eta mm -hmm. adibidez hori iparaldean, e, eta gotzonek e, aipatzen halko du, egoaldeari buruz e, behar bere e, ispilua ere bai, baina e, argiki e, nahazten da dena, eran nahi dut, e, Eh, eriko etxe batek, adibidez bidez diru, eh, laguntza bat emaiten dionean eh, mus elkarteari, E, ba, euskal kulturari e, dirua emaiten diola, e, azpi maratzen du, mm. e, besteak beste, edo, edo, gastronomia erango yeah. dugu, edo, edo, edo beste. Gero, e, e, hori egiten erraten badut ez da e, e, egiteko lako salikapen e, bat asko kultura ta, eta kultura faltsua. Ez da hori e, gehiago da, euskaraz e, sortzen den kultura horretaz ari gira, bai edo ez, ni bai. Gero, mm. ni. E, Euskalaz sortzen den hogetan jadanik, e, antzerkirari izan, ebat udan ez da emaiten. Eta hori ez da e, berriz ere, kulturalki, Euskaldunak, e, e, udan, e, besta egiten e, egoiten girelako, hori ere bada, izango da, zendun baitan, baina e, konkretuki e, diskriminazio egoera batetan bizi girelako gertatzen da hori ere bai. E, eta e, e, e, politika gehienak eramaiten dira E, dena maila berean balitz bezala, eta ez da hala. E, ez gira denak maila berean. Eta uskaraz sortzen e, dugunok e, normalean hori biziki argiki e, sentitzen dugu. E, diskriminazio hori e, beste garai batzuetan e, orain biziki e, makakakgarriak diren irudioiek beltzak nora eezatzen ziren autobusaren gibelean Estatu Bau eta sari naiz, bakkatu baina e, e, e, euskal kulturari dagokionez beti ere gure lekua e, autobusaren e, gibelean da. Orduan... E, Eta hori egola zen, jadanik COVID-e emeritziaren egoera, baino lehen. Eta horretan, nuen lehenago, e, lupa e, efektu bat ekartzen duela horrek. Hau da, oraindik ere, e, manera e, bortitzago batez jasan beharko dugula, jasaiten dugula jadanik, jasan beharko dugula e, diskriminazio hori. Orduan duan, niretzat horrein galdera ez da jakitea, Gu, e, e, eta berriz ere ezgira denak e, maila berean. Eh? mainan ea e, antzerki emanaldiak ino ditugun uda untan. Gehiago da nola deburu egginen dugu, e, e, bideak sortzeko eta, e, e, eta euskal e, sortzaileek e, be e, e, bidea nun baitan eraman ahal izan dezaten. Eta hori buruz, E, Nunbaitan, itzuli behartugu beste errealitate batetarat eta hor, e, iparalderat itzultzen naiz. E, hainitza ipatzen baita, e, COVIDaren inguruan, eta, eta ze neurri hartuko den, eta, en, eta egia da, neurri batzuk e, hartzen direla, eta e, galde ketak ere luzatzen zaizkiela, baina horit dena profesionalei zuzentzen zaie. Eta, E, nik hori erraiten dut e, nire ofizioa dut, baina biziki ongi dakit, e, akt, e, nola eran, e, jarduera e, amaturik gabe, ni erna izela ere. Orduan, e, nola e, idutikatzen dugu, E, euskal kulturari e, auspo bat emana lizaitea, jadanik e, astapenetik baztertzen baldin badugu aktibitate guzi hori. Berriz ere, hau ezta gauza berria aspa, e, aspalditik elduden e, logika bat da, bere fruituak e, maiten dituena, eta ongi e, e, orkestratua dena, erango nuke hori e, e, E, zera, hizkuntzen dominazioak e, mantendu nahi dituzten horiek. Beraz, horra, jadanik e, sortua izan da, kobida baino lehenago lan, lanartea izeneko e, talde bat horren e, inguruan e, lan egiteko, eta e, badakitek barandiaran e, hartoski ari dela lanean, eta e, utziko diote itza e, orta zitze egiteko, baina, E, Berriz ere, uste dut, e, e, pentsatu behar dugula, e, edo onik behintzat, e, hola hartzen dut. nire aurrek. E, zer eskaintzen diet, nire aurre. Euskaraz bizin nahi dizo eta ze ahal emaiten diet, aiei. Ze filma ikusten halko dute aurten Euskaraz, normalean bat edo bi. Zen bat antzerki ikusten halko dute Euskaraz son baitzuk pizka bat gehiago baina konparaketa egiten baldin badugu e, zenbat e, eta zenbaki horiek ez ditugu sekulan eh? baina oro hartzen e, baldin malimo dugu bakarrik ere berriz ere iparaldeko e, lurraldeko Zenbat diru emaiten da, e, Franceses sortzen eta ekoizten eta banatzen den guzi horrentzat. Zenbat emaiten da, e, euskaraz sortzen, ekoizten eta banatzen den horrentzat. Dena, e, dena asartuta behar nirean. Uste dut, e, e, beldurtuko ginta izkela egiazko e, zenbakiak e, bagenitu. Orduan, guzi horri begira, badua lima leko bat egitekoa. Uh, sorioneko akgo uh, <laughs> bizitzea ere bada piesagorik Baina e, berriz e, ere nire pentsamendu edo lana jarduera gehiago bideratuko nuke e, eraikuntza horietan eta hortik begiratuta, euskal kulturatik eta euskaldun gisa hiru lugaldeetan ea ze jartzen jartzena aldugu negiazki. Ozean, gotzon, barandiaran zure ganatitutzen gira, e, bai eze nolako Eh, Antolak eta behar ditaiken, nolako harremanak diren, baina, lehen lehenik, lehen eta galde partikuari udautan eta ikus garririk izaren dea, Hemen uh, ikusi dugu nola mugatua den eta toki privatuetarat eta, eta bestenaz amarende baino gileago ez da izan behar toki publikoetan. Egoaldean nola, nola da, nolako neurriak dira udontako. Bueno, guk dakik gula eta atzoa dibidez izan genuen bilera larrabatzuko kultur bilgunean. Larrabatzuko kultur bilgunean elkartzen gara, larrabatzun kulturgintzan aritzen garen eragileak. Esan nahi dut, esan nahi baita, ba, hazi e, sortzaile batzuetatik eta eta baita sale ere, tartean antolatzaileak eta tartean udala bera ere, eta guk e kultura eskaintza bat adostu benuen atzo larrabetzurako eta leku itxietan gehienez ere egin daiteke e, larogi persona bildu eta leku irekietan e, berreun e, bueno, protokolo, protokolosasun protokolo neurri guztiak hartuta eta bueno hasi e, dira irriak ere hasi ziren e, azkenenean okerresanagoia ja, kulturrekitaldia programatzen eta kulturrekitaldiak Programatu, programatu egingo dira, e, u da honetan. E, ez dire izango ba, alimaleko jentetza biltzekoak, badakizue, e, jai asko, hiriburuetako jai asko, eta ba, azizan fermiak edo bilgoko jaietaraino nio, ba, bertan geratu direla, baina kulturrek italiak antolatuko dira, eta antolatuko dituzte erakunde publikoek, ba, e, aldundiek antolatuko dituzte, Udalek antolatuko dituzte eta ekartek antolatu antolatuko dituzte kulturrekin taldiak. E, noski. E, beste gizarteko elkartzeko espazioetan e, hartuko ez diren neurria kartu beharko ditugu. E, lehen ustez maia lehenek ere esan duela ez daba. hemen kalean e, taberna inguruetan jentea elkartzen da, e, ez du distanziarik e, mantentzen. E, lanera joaten dira 2.000 laguneko fabriketara, hospitaletan ari dira pilatuta, eta, eta orain berriz e, agertu dira e, positibo batzuk, ez eta hildakoak ere e, hildakoen kopuruak ez duetenik, baina kulturgintzan oso neurri zorrozak jarraitu behar ditugu. Horrek esan nahi du, ba, erakunde publikoetan gobernatzen ari diren alderdiek e, egualdekoet, minzat eh kultura kultura rise ze zer balio ematen dioten. Baia, bueno, antolatu jada antolatzen hasita hasita daude hainbat kultur eh, emanaldi hainbat eh, herritan. Iza mm -hmm. Eta... Bai, razu eta lotzeko e, abiatu dugun eta ezt da sakonari buruz egan nahi du zen toki kulturari eta zert toki maiten diogun Euskal kulturari eta gizartian ere e, oaga egina izan baitu e, egin baitauku eta paskarlinok eta mo, jende haitztzen e, lehentasunetan ez dela sartzen kultura eta kultur aktoren eta tokia e, zuk Eskualegian berian eskalkulturaren bultzatzeko eta eh prezeski hor oh, ari direnen artean sarea, sakontzea, azkartzia nola ikusten duzu Bueno guk badaramatu gu, badaramago hamarkada bat e, marko teoriko bat proposatzen diskurso teoriko bat proposatzen eta gero praktikara eramaten leku askotan eta e, Marko teoriko horrek e, erantzuten dio galdera potolo bati, oraindik ez duguna erantzun, eta herri bezala erantzun behar duguna. Eta da zer da estrategikoa euskal kulturarentzat. Gaur egun guk daukagun erronka nagusiak kulturzaleak sortzea da, eta ni ere manezek bezala euskal kultura esaten dudanean, nik euskaraz, e, euskaratik sortzen den kultura da, naiz eta hitz ez izan ere, eh? e, Eta orduan e, guk daukagun erronka nagusia Euskal Herri osoan da kulturzaleak sortzea. Zeren guk ez daukagu kulturzale naikorik e, Euskal kultur, kultur gintzaren ekosistema osasuntzu e, e, iraunarazteko. Esaten dugunean kulturgintza gintza ekosistema badela, esan nahi dugu, hasi sortzailetik eta sale eta araino, hor ekosistema osatzen ari garela eta osatzen dugula, Zortzaiek, amateurrek eta profesionalek, eh, antolatzaile eta bizartekariek, esan nahi, eh, nahi dut horri eh, mugimenduetan ari direnak, adibidez, eh, dantza eskolak, eh, antzarki eskolak, bertso eskolak, eh, eskuntza araututik kanpo kulturgintza gintza, sormena eskaintzen dutenak, kulturrek italiak antolatzen ditutzenak, gero daude erakunde publikoak, eta gero daude E, profesionalki, esan heu, teknikoki, logistikoki eta kudeak eta maian lan egiten duten enpresek, argitaletxet, disketxek, e, manaiement edo bulego, bulegoek, soinu eta argi aztegiturez arduratzen direnek. Hori dira, antolatzaile bitartekariak guretzat, gero komunikabideak zaudete, e, euskal kultura, euskal herritar hororen ganaino, Idista arazteko hedattzeko ezinbestekoak zarete, eh? gure lanak norbaitek zabaldu behar ditu eskuntza arautua, ez arautua eta etxe giroan e, transmisioa e, bermatu beharra beraz ez zititzaileak ezinbestekoak dira eta saleak. Horiek osatzen dugu ekosistema. Elkar elikatzen dugu, eh? E, gertatzen, zer gertatzen da? E, ez sinkronizatuta, eta ez dugula adostuta zer den estrategikoa euskal kultur gintzaretzat, eta hori egin behar dugu. Eta galdera horri erantzuten ez bitartean, ekosistema bezala, bai euskal herri mailan bai herri-zerri e, bakoitzat bere, bere zitasunetik, eta beharri zanetatik, baina marko teoriko komun batean, eta estrategia komun batean, eta helburu komun bat lortzeko, Ba, Bakoitza ibiliko gara bere aldetik, atomizatuta, sakabanatuta, orain arte bezala, eta orain etengabe egongo gara horrela. Eta orain, kobidak eginduena da e, egiturazkoa, strukturala den e, arazo bat oso modu gordinean azaleratu. Baina galdera horri ez erantzuten ezbatin badiogu, e, euskal kulturgintzak oso, oso, oso, oso, oso, etorkizun iluna dauka, euskal herri osoan. Eh, harinaiz. Gure huzez, lau erronka ditugu eh, naguzi, nau, lau erronka nagusiri aurre egin behar diegu lortzeko eh, ekosistema osasuntxu bat, eta lortzeko behar ditugun beste kulturtzaleak. Sormena azuzatu behar da, personaren garapen integral integralerako ezinbesteko tresna bezala, len paskalek esan duen bezala, gu izkuntzak egiten gaitu hitz egiteko e, gaitasunak egiten gaitu eh? e, persona, eta kulturak egiten gaitu herritar. Eta hori e, horgeza nahi du kultura ez dela sekula, sekula e, desagertuko. Guk adierazteko gure errikideekin gure inguruan bizi direnekin gure komuniidaadearekin e, sentimentuak eta pentsamentuak ez e, partekatzeko dugun modu bat delako harpeetan eh, eh, margotzen hasi ginenetik mundu honetan gaudenetik. Orduan hori ez da desagertuko sekula. Zormena etengabe sustatu behar da. Plazak bermatu behar zaizki Euskal Kulturgintadize. Gaur egun plaza fisikoak esan nahi dugunean esan nahi dugunean esan nahi dugu eh, kalea, esan nahi ditugu aretu itxiak eh, eta esan nahi ditugu kultura dira zideak elkarbanateko eh, edozein espazio. Gaur egun Euskal Herriko eh, plazetan Nagusi dena ez da euskarazko kultura. Beste plazan oso importante bat, eta paradigma aldatu duena, e, e, aro digitala da, ez? digitalizazioa da, interneta da, ingurune digitala da. Eta horretan, ere, ba, guk, espaldin baditu baliabideak bideak e, partekatzen, eta edukiak partekatzen, ez daukagu zereginik, lehen esan dudan bezala, e, nazioarteko plataforma tur turbokapitalista hoien e, aurrean. Bermatu behar dugu, buk sortzen duguna, Euskal Herritarren gana nio iristen dela, eta horrek esan nahi du, Euskal Edabideak askoz gehiago indartu behar direla, zera, adibidez ego, egoaldean e, diruz geien laguntzen diren komunikabideak e, espainiari begira e, e, lan egiten duten komunikabideak direla, eta beraz, gazetarien txako e, lan baldintzat duinak bermatu behar dira, alik eta kasetari gehien egon dadin, gure kultura zabaltzeko. E, eta azkenik transmisioa. Transmisioan eten gertatu da, bai ezpuntza harautuan, eta bai etxegiroan, eta ez arautuan, Eta horri aurre egin behar diugu. Orduan, ezbaldin badugu horrela jokatzen, gure ustez bintzat, ba, etorkizuna oso hilun daukagu. Eta etengabe egongo gara kolpeak jasotzen. Eta etengabe egongo gara, eskean, eh, jarrera bezala, eh? orain agertzen duguna, eskean bezala beti. Eta horrekin batera dago, bizitzeko dugun eredu hau, kapitalismoaren horren morroi den eredu hau, eta konsumoa, eta etekina, eta gutxi batzuen eh, aberaztasunaren pilak eta bultatzen duen eredu hau, eraldatzeko, asmoa duten gizarte, gainontzeko gizarte eragilekin egin behar dugu. Bestela, gertatzen ari dena da, bali dute jendartean kulturgintzan dauden arazoak bakarrik kulturgintzan ari garen onak direla. Eta hori ez da horrela. Eta hori, gertatzen dena da, ez du gula lortzen guk gizartea, gizarte gure herrikideek uler desatela horrela, horrela, barneratu desatela horrela. Gurduan, iruditzen zait, bide e, bakarrenetako bat dela, e, bai, kulturgintzaren ekosistema osatzen dugunok elkartu behar dugu, baina baita ere egin behar dugu bidea, Elkar, elkarrekin el tartik bizitzeko dugune eredu hau eraldatu nahi duten bestelako gizarte erabileekin ari naiz. Adibidez, e, sindikatuekin, e, euskalgintzan aritzen direnekin, e, nekazaritzan aritzen direnekin, e, ekonomia, agroekologian aritzen direnekin, esan dut, bertoko nekazaritza bultzatzen ari direnekin, e, bertoko euskalherrirako hezkuntza sistema propioa bultzatzen ari direnekin, hoeekin guztiekin eredu hau aldatu nahi dugunok Elkarrekin egin behar du eta kulturgintza hori iruditzen zait izan behar dela sujeto eh, aktibo bat. ezin dela hortik kanpo gelditu. Bestela gertatzen da, ba, Pascalek esan duen bezala, mila personatik ehmeneko iruzuko eta hamaika penatea ba, zerbait eh, e, prezidiblea baldin bada, baztertzekoa baldin bada, hori kultura dela ez. eta hori eh, ez da horrela eh? Ez, eh, esan du zuen bezela. Eh, prescindiblea, cultura prescindiblea dela dioten horiek ere, cultura konsumitzen dute. Eh? Ados, Orduan, iruditzen aitori dena bide bat eta buri gotzuan, lan zenari gara. Gotson ikusten dugu, beraz, eraldak eta osoa egiteko lan animalia eh, badela eh, egiteko, posible ikusten duzea, prezeski, zaila asko horietako jendeak hainbeste baitira, biltzia, holako egitura batian, eta eta proiektu eman komun bat, bat izaitia administrazio goera desberdinetan diren Euskal Lujalde osoan, Paskal. Uh, Paskal. Nun baite oh, da problema da kulturan batirela nivel ainitz. Uh, Ulechtu berdena da uh, kantari batek bere dutxan kantatzen marimadu, uh, Kultura egiten du, baldin eta errepikatzen badu du, bere konzertu, ondoko konzertua. Iadani <gülüyor> ja, kultura da, dutxan kantatzea. E, eta berre bada transmitituko baitu, hor, asmatutako kantua eta baz. Hori da, kultura nun hasten den, nun finitzen den, neok ez du erraiten al, ez du neok erabakitzen al, bakotxak kasik e, erabakitzen al dugun, zerbait da. Hau da, nun den kultura, hau diadanik, e, da... Fonduca beco ikaragarriko gauzabate gaia bera. Baina, gauzabat bain, duk, bainana, bainan justu, e, bu, bai, uguneko gauza bat gusten du, konkretuki. baina baina justu, Lortzen 10 aldela? Bai, oi da, Laugarren kronika hortana hori da zeikinoena, ia bertzai modelo bat asmatzen hasmatzen alginuenez. Eta nik argiki diot, e, nox mundu batek alba du bertzai modelo bat pentsatu da kulturgileen artean eginmerkko duguna sinmpleki uh, uh, eta hori, Hor, uh, gizarteak ateradituen gauza batzuk badira hala ere, gauza on batzuk uh, COVID-19 krisi hortan atadirenak. eta adirenak. hau da berre lo lokalizazioa. Ikaragarria izan da, merkatuak, uh, tokiko, moskinak etan bultzatu nahi hori, um, naikeri hori bedaren entzunda. Bon, berre lokalizazioaren uh, alde txarra ere ikusi alizan dugu, eh? alzaziako eriak uh, gure ospitaletarat uh, edaman dituz nik ikusi ditut uh, giri batzuk uh, Facebook eta on artezina enegatik eta era nahi du elkartasuna ez da Edo elkartasuna bai baina gure arteko elkartasuna be gure arteko elkartasuna ez da existtitzen da elkartasuna hala ez puntio batira berlokaliizazioaren nu baita alde txarraiz ere izaiten alda eta eta espert ez direla hortarat lehattuko baina hala ere eta gotzoneek pixka bat egiten zuena hor bada bide bat biztanna eta etorriko da. sin bekin nola hamabo egun ez antolatu behar balin badak bat, ez zira Italiako edo Belgikako talde baten ikustera joanen tokiko edo ondoko talde batik alde inen duzu behaz. Izanen da, udauntan eginen diren gauze, gauzetan, izanen da berlokalizazio bat. Baina hori ea pentsatzen aldugunez eta bereziki guretako euskal kulturan Uh, it uh, Euskal kultura eta ber lokalkaliizazioa da uh, ezintxeparaatuak ez diren uh, bi konzeptu nola gure bon, kantan adibidez egia da egiten al algirela baina antzerki bat eusskadunez bazira ez duzugu zatuko uh, eus eta euskarazko uh, pieza onbat bez eta txaga ere.ak. Be hori uh, da gure problema. Uh, gure publikoa hemen da uh, eta hemen bizi behar girara, duinki gure lanaz. Eta hor, azken, ala ere, eh, importanta da, iparaldeko eta egoaldeko gotzono baita, eh, badai eh, bizitiferenzia ahondi bat. Hemen profesionalek ahaldu gu baino pixka bat erreskiago lan egin, eh, simpleki, hain nitzek baitute intermitentziaz mm -hmm. eh, eta eh, intermitentziarekin estatuto lan egiten al eta estatuto horrek ala ere laguntzen du. Tenuria intzina beitua lari hitz bat bakotsari mailen hor dion zuke uh, jaitzen zi nuen bezala funtzion behagori ikusten da kultura ez bakarrik bere xukon biziketa gizartean eta lotua izaitia Aldiz uh, naiz, psikia da osnaiz horra estrukturarik egiaezki pertsoileen eh, eta eh, garantizatzeko gero gero bat gero bat sortzen duten eri E, euskaraz sortzen duten eri ez ez ez iparaldean, ez egoaldean, ez nafaruan ez, ez, ez da ezer hor estrukturarik egiazko bat eta behar, eta behar da Manex, azken izbat? Euski. Bai, eh, ni begira eh, zera, laborari begira eh, egoitzen naiz eta eh, ikusten dut aiek adibidez eh, permakultura eh, izi garri, eh, bo, denbora amaiten du eh, sortzi jamar bat urte behar dira zina zauri lortzeko, baina eh, Gehiago e, ekoitzi nahi baldin badugu, behar dugu gure eremua txipitu. Ba, uste dut, gure eremua ongi neurtu behar dugula eta eremua aldetik behar da txikitu eta aldiz e, e, ekoitzi askoz, askoz, askoz, askoz gehiago. Hora, eta e, azken gauza, e, e, egoera hain latz horretan, hala ere, argi izpia, idultzen zait, e, da e, e, darwinak heraiten zunaren kontrakora e, bizir, gehiain bizirauten duen e, espezia ez da indartsuena, baizik eta gehiain kooperatzen duena. Hortik e, ikusten dut gure bidea Hala, argi horrek ilan, Bururatuko dugu gure mankizuna mileske Egon ara Bai gotzon telefonaren beste puntan Manex, eta Pascal Beste aldi bat arte.